Dani Svetog Evanđelja po Jovanu. Slav O, vrijeme ono, prolazeći, vide Isus čovjeka slepog odrođenja i zapitašega učenici njegovi govoreći: «Ravi, ko sagriješi ovaj, ili roditelji njegovi, te se rodi slijep?» «Iisus odgovori, ne sagriješi ni oni roditelji njegovi, nego da se jave dijela Božija na njemu. Meni valja činiti dijela onoga, koji me posla dok je dan. Dolazi noć, kad niko ne može raditi.» Dok sam o svijetu, svjetlo sam svijetu, Rekavši ovo, pljuno na zemlju, I načeni blat od pljuvačke, I pomaza blatom oči slijepo me, I reče mu, Idi, umiji se u banji siluamskoj, Što prevedeno znači poslan, On ode dakle i umiji se, Dođe A susedi oni koji ga beše povideli pre da beše sljev govora ko nije li ovo onaj što je sedeo i prosio jednim govorako daje on a drugi dajnalih na njega on govori ja sam da dam govoraku kako ti se otvoriše oči on odgovori reče Čovjek koji se zove Isus, načini blato i pomaza oči moje i reče mi, idi u banjo Silonsku Siloamskoj i umij se. I kad oti i umih se progleda, tada mu rekoše gdje je on, reče ne znam. Onda njega, nekadašnjega slijepca, odvedoše farisejima, A bješe je subota, kad Isus načini blato i otvori mu oči. A fariseji tada opet pitahu kako progledan, A on im reče, blato mi metnu na oči i umih se i vidim. Tada govora neki od fariseja, nije ovaj čovjek od Boga, jer ne svetkuje subotu, drugi govora Kako može griješan čovjek takva znamenja činiti i nastara razor među njima, opet rekoše slijepcu, šta ti veliš za onoga što otvori oči tvoje, a on reče, prorok je, tada judije ne za njega da je bio slijep i progledao, dok dozvaše roditelje toga što je progledao i zapitaše i govoreći,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 Sam kaže za sebe. Ovo rekoše roditelji njegovi, je se bojaku judeja, Je se judeji već bojaku dogovorili, Da bude odlučeno sinagoge, Kog od njega za Hrista. Zato rekoše roditelji njegovi, Odrastao je njega, pitajte, Tada pod drugi put dozvavše čovjeka, koji je bio slijep i mu, podaj slavu Bogu i mi znamo da je ovaj čovjek grešan, a on odgovori reče, je li grešan ne znam, jedno znam, da ja bejak slepi i sada vidim, tada mu opet rekoše, šta ti učinim, tako otvori oči tvoje, odgovori reče, Već vam kaza ki ne slušaste šta opet hoćete da čujete da nećete vi da postanete učenici njegovi oni ga izgrdješe rekoše ti si učenik njegov a mi smo učenici moj se Jovi mi znamo da je moj se da je Mojsej govorio u da i moj se ugovorio bog a ovoga ne znam je» odgovori čovjek i reče i u tome jest čudo što vi ne znate otkuda je a on otvori oči moje a znamo da Bog ne sluša grešnike nego ako ko Boga poštuje i volju njegovu tvori toga sluša od kako je vijeka nije se čulo da i otvori oči rođenome slijepcu kad on ne bi bio od Boga Ne bi mogao ništa činiti. Odgovoriše i rekoše mu, Ti si se rodio sa u Pa ti nas da učiš, I istjeraše ga na polje. Čuo Isus da ga istjeraše na polje, Pa našavši ga reče mu, Vjeruješ li ti u Sina Božijega? On odgovori reče, A ko je on gospode? Da u njega vjerujem, a Isus mu reče, I video si ga i onaj koji govori s tobom, ta je. A on reče, vjerujem gospode i poklonim mu sve. Vaskrce, Evo, stana u dan, Nedelje u nedelju, Iz praznika u praznik, Nekako, Živimo u nadi, Da će se s ovog mesta pojaviti Naš iguman, Da napoji vaše žedne duše, Ali eto iz Bogu poznatih razloga, da li da ispita malo naše usređe i trpljenje, naša utvrđenost u liturgiji, je to ostavlja nas još uvek u iščekivanju i u nadi. Pred nas, evo, postavljaj malo nezahvalan cilj, jer i nemoguće dostići te kriterijume koje je postavio naš Otac, ali uzdajući svetu vašu potrebu, vašu ljubav i u blagodat Duha Svetoga radi vas danu, mi se osmeljujemo da vam eto kažemo i ove nedelje reč Božju reč evanđelsku. I va istinu, braći i sestri, se Hristos i poljuljaše se temelji staroga sveta. Poljuljaše se temelji I otvoriše se vrata tamnice, kako smo i čuli u delima apostolskim. Tvoriše se vrata tamnice u koju behu zaključani ljudi pred dolaska Hristovog. I izađoše na svetlost istine, svetlost bogopoznanja. Tvoriše se oči njihovih duša i videše istinu. Poljuljaše se temelji stare vavilonske kule, koja, to, jako se i dalje gradi, ipak mi znamo da su temelji njeni podriveni i da će se vrh njen uskoro spojiti sa temeljom a temelj propasti u adski bezdan. I sve to, nimalo nas ne čudi izjava jednog visokog evropskog zvaničnika na sve ove događaje u svetu, gotovo u Ukrajini i Rusiji, Njegova izjava da je upravo najveća greška Rusije, to što se vratila pravoslavlju. Još je dodao da je pravoslavlje veća opasnost po svet od muslimanskog ekstremizma. I zaista, možda u prvi, Markova izjava deluje šokantno, zabrinjavajuće ali mi zaista vidimo da je ona istinita jer šta predstavlja veću opasnost povaj po svet svet koji u zlu leži svet koji u zlu služi šta predstavlja veću opasnost od crkve Hristove crkve pravoslavne I zato, zato i tolika alarma, zato toliki napadi. A nije to od današnjeg vremena. Vidimo i u evanđelju koje smo pročitali. Gospod iz oči rođenom slepcu. Čudo, kako sami fariseji kažu, Do tada neviđeno. Ali šta? Nema među njima radosti. Nema čak ni reči hvale. Već pomno po ispitivanje sav trud uložen da se čudo porekne. Jer Hristos Opasnost po njih i njihovo farisejsko zakonopravilo, nije njima trebalo ništa, ništa novo, a pogotovo nešto tako novo kao što je to bio Hristos svojom pojavom. I ne samo da ga ne priznavaku za Boga, već ga smatraku i većom opasnošću od samog Česara Rimskog, koji ih beše pokorio i kome su morali da plaćaju danak. I zato oni, vade se, kažu, subota je, nije dozvoljeno u subotu čuda činiti, Nije on od Boga. Nije on naš. Ne treba on našem svetu. Dovoljni smo mi, fariseji, sadukeji, zakonici. Ne treba nam nikakva promena ne treba nam ništa novo. Navikli smo se na tamu, pa zašto svetlost? Kroz njih i kroz generacije, od njih, pa preko apostolskih vremena, jer vide smo i u delima apostolskim i apostoli, nakon što propovedaše reč Božu i nakon što čuda činiše, biše zatvoreni u tamnicu. Naravno, nije tamnica predstavljala problem Ni biti u njoj, ni izaći iz nje. Ali je čudo kako taj svet, kako taj svet tako mrzi Hrista, a mrzi ga upravo iz straha, jer dobro zna da je on upravo podrio njegove temelje i zna da ih dakom usta svojih može porušiti I zato i današnji moderni fariseji, moderni sadukeji, koji urediše svet po svojoj volji, ne primaju Hrista. Posebno ne primaju crkvu pravoslavnu. A govore, ti hrišćani jesu opasnost. Oni ne priznaju naše zakone. Oni ne igraju po našim pravilima. Oni... Ne žele da planiraju porodicu onako kako mi to kažemo. Oni ne ubijaju decu svoju. Kakvi su to čudni ljudi. Njih treba odstraniti. Oni ne priznaju naše školske programe. Mi smo uzeli majmuna, skratili mu rep, obrezali uši, šišali krzno i stvorili Je eto našeg čoveka. Sagradili smo mu presto, postavili ga na njega i dali mu sve moguće i nemoguće slobode. A hrišćani, a crkva, oni ne žele to. Oni neće da sednu na naš presto, ne prihvataju naše slobode. Oni roboju nekakvom Kristu. Oni nisu potrebni našem društvu. Dali smo slobode našem majmunolikom čoveku. Dali smo mu mogućnost da sklapa brakove između istih polova. Jer zašto razlike među polovima to je sve zastarelo. Dali smo mu mogućnost da žene postavlja za sveštenike. Omogućili smo mu da ima sve, a oni to odbijaju. I zato nam oni nisu potrebni. Njih treba odstraniti. Da su bar u katoličkoj ili u protestanskoj zajednici. Sa njima smo uspjeli i da sklopimo kakav takav dogovor. I nemamo cukoba. Ali ovi ne prihvataju ništa što im mi nudimo. Tako govori moderni svet a sve se to slilo kroz izjavu ovog zvaničnika. Ali mi znamo, znamo naš put. Znamo da je trpljenje put kao očišćenju, da je gospod naš postradao, da smo i mi dužni da postradamo, Još znamo njegovo obećanje. Neću dopustiti da postradamo više no što možemo podneti. A eto, gospod nam je dao ovu priču, ne da bi mi osuđivali fariseje i moderne i one drevne. Jer njih je reč Božja već osudila I ne treba im ništa gore od toga. Dao nam je gospod ovu priču, da iz nje izvučemo povuku, da možemo ukoriti sebe, smiriti se, tako postati bliži Bogu, prisniji blagodati Božjoj. I kada čitamo... Ne mojmo misliti da je ovo nešto što se nas ne tiče. I mi svi bih smo slepi od rođenja, a progleda smo svetim krštenjem. A dali mi, poput ovog sleporođenog i isceljenog, kome je gospod najpre isceli oči tela, a onda i oči duše, te on tako smelo farisejima i svom tom narodu koji se skupio smelo svedočaše Boga spasitelja. I ne ustraši se nimalo. I nas je gospod prizvao da se umijemo ne u banji silomskoj, već u banji krštenja otvorio je oči naše duše a svet svet odmah svojim kanđama napada na nas sa stalno tim nekim zbunjujućim pitanjima ma je li ti on stvarno otvorio oči jesli stvarno što dobio krštenjem Pa isto ti je, pa i dalje se mučiš, i dalje si u problemu. A evo mi nudimo rešenja mnogih tvojih problema. Evo kredita, evo novi modni trend, evo finale Lige Šampiona. Uzmi, relaksiraj se malo. Evo imamo mi... I dopovnu stranu naše ponude. Ne moraš baš Krista poštovati. Ili poštuji Krista, ali evo malo je meditacije, malo joge, malo za opuštanje. Nije to loše. Uzmi, probaj. Evo i narkotika. Uzmi, budi drugačiji. Ne moraš biti kao svi. A imamo li mi u sebi svest, koliko je krštenje bio veliki dan u našem životu? Kolika se tad promena desila u nama? Koliki se oganj zapalio u našoj duši? I premda vremenom se on i utulio? Ali... Bogu je uvek moguće Da ga ponovo raspali Uz razmiri S našom dobrom voljom Za ispunjavanje zapovesti Božih S našim smirenjem Našim pokajanjem Ili smo pa priše nalik Na roditelje ovog sleporođenog Pa tako I straha od sveta Mi smo spremni da posvedočimo to da je Gospod naš iscelitelj i spasitelj, iako to u dubini duše znamo. Nego tako što teći idemo kroz svet boreći se, bivajući ranjavani i pokajanje Bogu snolak prinoseći. Jelismo možda pa po putovih Pariseja. Pa kad vidimo da je neko, možda neko i od naših najbližih, naš sin, naš suprug, supruga, roditelj, progledao dušom, da je spoznao Hrista i krenuo za njim, možda malo prebrzo, možda ne onoliko koliko bi mi mogli to da ispratimo, budući da smo svezani okovima sveta, I nemajući blagodat toliko i meri, pa ga onda stalno vučemo nazad. Čekaj, polako, ajmo malo i pozorište, ajmo u bioskop, zašto stalno u crkvu? Pa jel si ti siguran da ti je tamo dobro? Pa jel je zaista tvoj spasitelj? Pa ima i drugih mogućnosti, pa ima i drugih ponuda, pa leto je, pa plaža. I tako, braćo i sestre, mi nesvesno postajemo poput ovih fariseja, uzidavajući sebe u kulu vavilonsku, čije se temelji već dobro drmaju, samo se čeka dan kad će se njen vrh spojiti sa temeljima. I znajući sve to, ispitujemo sebe i Gledajmo dovek da dobro prvo samima sebi, onda i svetlo oko nas posvedočimo svetlost Božju primljenu na krštenju. Svedočimo da smo članovi crkve Kristove koju vrata adska neće nadvladati. I tako prinoseći pokajanje gospodu I bivši mu poslušan kroz crkvu njegovu, kroz episkope i sveštenike, na taj način tvoreći volju Božju koliko je u našoj moći, da se udostojimo da i u ovom i u onom svetu i u večnosti slavimo Vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista zajedno sa ocem i Duhom Svetim u vekove vekova. Min. Hristos vas pri se.